8. fejezet Egy lédi szoknyái Byron torka kiszáradt. Tudta, hogy tisztességes harcban akármelyik őrt le tudná győzni, és felettébb vágyott erre a lehetőségre. De akár egyszerre mindkettőjük ellen is jól szerepelt volna. Csak hogy nekik ideg korbácsuk volt, s ő akarját sem emelhette volna föl, már is odadukták volna az orra alá. Magában már föl is adta, nem tehetett mást. Gilbert azonban így szólt, Fiu, legalább had vegye magához a köpenyét. Byron megrökönyödve nézett a kisemberre, és már le is tett róla, hogy megadja magát. Tudta, hogy nincs köpenye. Az őr, aki már készenlétben tartotta a korbácsát, tisztelettel összevágta a bokáját. Hallotta a milordot? Bökött Byronra a korbáccsal. Fogja a köpenyét, és indulás! Byron olyan lassan hátrált, amilyen lassan csak mert. Vissza a könyves polcid, ott legugolt, és a szék mögött tapogatódzott nem létező köpenye után. Míg újjai az ürességet markolázták, feszülten várakozott Gilbrettre. Az őrök szemében a szenzó csak egy fura gombokkal felszerelt tárgy volt. Az, hogy Gilbred babrája, gyengén cirógatja gombjait, számukra semmit sem jelentett. Byron feszülten figyelte a korbácshegyét, és hagyta, hogy az töltse be az elméje minden zugát. Nyilván semmi más, ami lát vagy hall, nem léphetett be az elméjébe. De még mennyi ideig? – A szék mögött van a köpenye? – kérdezte a fegyveresőr. – Álljon föl! – Türelmetlenül előrelépett, aztán megállt. Szeme a meglepetéstől összeszűkült, s éles tekintetet vetett balra. Ez volt az a pillanat. Byron felegyenesedett, majd elrugaszkodott előre és lefelé, és megragadta az őr két térdét. Az egy hatalmas puffanással a földre zuhant. Byron jókora ökle pedig már a másik keze fölött összerándulva megragadta az idekorbácsot. Erre a másik őr is előkapta az ideg korbácsát, de használni már nem tudta. Szabad kezével vadul csépelte az előtte lévő üres teret. Gilbret éles, magas hangon felnevetett. – Magát zavarja, valami felel? – Nem látok semmit, mordult fel Byron, és még hozzátette. Kivéve a korbácsot, amit most szereztem meg. – Jól van, akkor menjen, most nem tudják megakadályozni benne. Az agyuk tele van a látványjal és a hangokkal, melyek nem léteznek. Gilbreth egy ügyes mozdulattal kitért a vergődő teste kutjából. Byron kiszabadította a karját és felállt. Hatalmas ütést mért a másik ember bordái alá. Az űr arca eltorzult a fájdalomtól, és a teste görcsösen összerándult. Byron kezében a korbácsal felegyenesedett. Vigyázzon! kiáltotta Gilbreth. De Byron nem tudott elég gyorsan megfordulni. A másik őr már rajta volt, s újra a földre rántotta. Vakon támadott, nem lehetett tudni, hogy mit gondol, kivel, mivel birkózik. Fújtatva lihegett Byron fülébe, torkából folyamatos és összefüggéstelen gurgulázást tört elő. Byron ide-oda ficánkolt, hogy végre működésbe tudja hozni a zsákmányolt korbácsot, s közben riadtan eszmélt rá, hogy ellenfele üres, kifejezéstelen szeme egy előtte láthatatlan rémségre mered rá. Átkarolta a másik lábát, és a test csúja helyezgetésével próbált kiszabadulni, de hiába. Háromszor csapódott keményen a csípőjének az őr korbácsa, s ő mindannyiszor összerándult. Ekkor az őr torkából feltörő gurgulázás szavakká állt össze. – minnyájatokat! A korbács energiasugarában halványan szinte láthatatlanul reszketett az ionizált levegő, majd szélesen elterült, s a sugár útja keresztezte Bájron lábát. Úgy érezte, mintha forró ollonfürdőbe mártotta volna, vagy mintha gránit tömzuhant volna rá, vagy mintha leharapta volna egy cápa pedig fizikai értelemben nem történt vele semmi, csak a fájdalom érzetért felelős idegvégződéseket érte az általános és maximális inger. Ennél többet a forró ólom sem tehetett volna. Byron torkából tagolatlan üvöltés szakadt ki, és azzal összeesett. Még az sem jutott el a tudatáig, hogy a harc véget ért. Semmi sem számított, csak a fájdalom áradat. Ha Byron nem tudta is, az őrszorítása gyengült, s amikor pár perc múlva a fiatalember már tudta nyitni a szemét, és kipislogta belőle a könnyeket, látta, hogy az őr háttal a falnak vetve magát, halkan kacarászva lögdösi mindkét kezével a semmit. A másik továbbra is kezét-lábát szétterpesztve hevert a földön. tudatánál volt, de megnémult. Valami szeszélyes röppáját követett a tekintetével, s a teste enyhére remegett. A szája habzott. Byron minden erejét összeszedte, hogy fel tudjon állni. Csúnyán bicegett, de végül odaért a falhoz. Megnyomta a korbács gombját, mire az őr összeesett. Aztán visszament az elsőhöz, ő sem védekezett, csak a szeme mozgott némán az öntudatlanság beáltának pillanatáig. Byron újra leült, keresztbe tette fájó lábát, lehúzta róla a cipőt és az oknit, s meglepve bámolt sértetlen bőrére. Amikor megdörzsölte, feljajdult az égető érzésre. Fölpillantott Gilbertre, aki letette a szenzóvízort, és kezefejével megdörgölte beesett arcát. Köszönöm a segítséget, amit a hangszerétől kaptam, mondta Byron. Gilbert vállat vont. Nem sokára többen is jönnek. Menjen Artemízia szobájába. Kérem, gyorsan! Byronra átragadt az érzés. A lábán elnyúlt a fájdalom, de most, mintha feldagadt volna. Felhúzta az okniát, a cipőjét pedig a hóna alá kapta. Egy korbácsa már volt, és most a másik körtől is elvette. Mindkettőt bedugta az övébe. Az ajtó felé fordultában még megkérdezte, és a hangjában volt némi gyanakvás. – Mit láttatott velük szír? – Nem tudom, nincs rá befolyásom, de mindent megadtam, amit tudtam. A többi már azon múlt, hogy milyen képzelet körökben mozognak. Kérem, ne átsörögjön, és ne beszélgessen itt. Megvan a térképe Artemizia szobájához? Byron bólintott és elindult. A folyosó teljesen kihalt volt. Nem halad gyorsan, mert ha megpróbálta, rögtön sántítani kezdett. Az órájára pillantva eszébe jutott, hogy még nem volt ideje arra, hogy átállítsa a helyi időszámításra. Most is a szabvány időt mutatta, mint a hajó fedélzetén. Száz percből állt egy óra, és ezer percből egy nap. Így most semmit nem jelentett az, hogy a hűvös fémlapon a 876-os szám fénye csillogott. Minden esetre jól benne járhattak az éjszakában, illetve a bolygó alvó idejében, feltéve, hogy a kettő nem esik egybe. Különben a folyosók nem lettek volna ilyen kihaltak, s a falakon lévő domborművek nem foszforeszkáltak volna teljesen magukra maradva. Elhaladtában az egyiket, egy koronázási jelenetet ábrázolót, szórakozottan megérintett, s úgy találta, hogy kétdimenziós. Pedig tökéletesen olyan illúziót keltett, mintha kiemelkedett volna a fal síkjából. Ez olyan szokatlan volt számára, hogy egy pillanatra megállt és alaposabban szemügyre vette. Aztán észbe kapott is tovább sietett. Meglepte, s a ródia hanyatlásának újabb jeleként értékelte a folyosó ürességét. Most, hogy lázadó lett belőle, tudatára ébredt a hanyatlás minden jelképének. A palotát, mint egy független hatalom központját, állandóan őrizni kellett volna, nem beszélve az éjjelenkénti néma felügyeletről. Rápillantott Gilbert hevenyészet térképére, majd jobbra fordulva felgyutott egy széles, ívelt vonalú feljáróra. Valaha itt felvonulások lehettek, de már ebből semmi sem maradt. Nekidőlt a megjelölt ajtónak, és megérintette a fotójelzőt. Az ajtó résnyire, majd szélesre tárult. Jöjjön be, fiatal ember! Miután Byron besúrant az ajtó gyorsan, hangtalanul bezárult mögötte. Nézte a lányt, és nem szólt semmit. Csak homályosan volt tudatában annak, hogy a vállán el van szakadva az inge, hogy az egyik ujja szabadon lifeg, a ruhája piszkos, az arca pedig összevissza van karistolva. Aztán megkérdezte, leülhetek? A lány a székéhez vezette, majd kicsit ingerültem meg előtte. Mi történt? Mi baj van a lábával? Megsebesítettem. Felkészült az indulásra? Akkor hát, elvisz bennünket! Byronnak azonban nem volt így a nyájaskodás. Egyre csak nyilaló lábát simogatta. Nézze! Vigyen ki egy hajóhoz. Itt hagyom ezt a nyavajás bolygót. Ha velem akar jönni, elviszem. Hívhatnak kedvesebben is. Verekedett? Igen, verekedtem. Az apja testőreivel, akik le akartak tartóztatni árulásért. Ennyit a menedékjogomról. Ó! – Sajnálom. – Én is sajnálom. Nem csoda, hogy a tirannok egy maroknyi emberrel uralkodnak ötven világ felett. Mert mi segítünk nekik. Az olyan emberek, mint a maga apja mindenre készek, csak hogy hatalmon maradhassanak. Hajlandók megfeledkezni az úri ember legelemibb kötelességéről. Na de hagyjuk. – Mondtam, hogy sajnálom, gazda. Kérem, ne akarjon bíráskodni az apám felett. Nem ismer minden tényezőt. Nem óhajtom megvitatni ezt a témát. Mennünk kell, még mielőtt megjelenik egy újabb eresztés az apja drágalátos testőreiből. Jó, jó, nem akartam az érzéseimben megbántani. Bocsásson meg. Byron olyan goromba volt, hogy modora érvénytelenné tette a bocsánatkérését. De hát a mindenségit eddig még sohasem ütötték meg ideg és ez nem tett jót a kedélyének. És az űrre? hol itt a medendékjog? Ártem is méregbe gurult. No nem az apjára volt dühös, hanem erre az ostoba fiatalemberre. De még milyen fiatal. Gyakorlatilag gyerek. Alig ha idősebb nála, ha egyáltalán van annyi idős. Ekkor megszólalt a kommunikátor. Egy perc, és mindjárt megyünk. Árta, hallatszott zsírbrett visszafogott hangja. Nálad minden rendben. – Megjött! – Jó, nem mond semmit, csak figyelj! Ne hagyd el a szobát! Őt is tartsd ott! Átkutatják a palotát, nem tehetünk ellene semmit. Majd kitalálok valamit, de addig is nem mozdulj! Választ nem várt, a kapcsolat megszakadt. – Szóval így állunk, szögezte le Byron. Ő is hallott mindent. Maradjak és sodorja magát is bajba, vagy menjek, és adjam föl magam. Gondolom a ródián sehol másut nem érvényesíthetem a menedékjogomat. A lány dühösen nézett farkas szemet vele, és elfúló hangon suttogta. Jaj! Fogja már be a száját, maga emeletes csúfbolont! Egymásra bámultak. Byron halálosan meg volt sértve érzéseiben. Hogy nem, hiszen bizonyos értelemben a lánynak is segíteni akart. – Mi oka volt hát, hogy sértegesse? – Sajnálom. – Rendben van, felelte Byron hűvösen, magában azonban egészen mást gondolt. – Nyuga van véleményt alkotni. Nem szabad ilyeneket mondani az apámról. Maga nem tudja, milyen az, amikor valaki igazgató. Akármit gondol is ön, ő a népéért dolgozik. – Ó, persze! A nép kedvéért kell kiadnia engem a tirannoknak. Ez észszerűen hangzik. Bizonyos értelemben igen. Meg kell nekik mutatnia, hogy lojális, máskülönben elmozdíthatják őt, és átvehetik a ródia fölött a közvetlen kormányzást. Az jobb lenne? Ha egy nemes ember nem talál menedéket... Jaj, maga mindig csak önmagára gondol. Ez a baj magával. Nem hiszem, hogy különösebb önzésre val, ha az ember nem akar meghalni, főleg a semmiért. Én legalább harcoltam, mielőtt elmegyek. Az én apám pedig ellenük harcolt. Tudta, hogy ezzel már érzelmi húrókat penget, de hiába, ha egyszer a lány így hatott rá. És mit ért el vele az apja? Gondolom semmit. Megölték. Nem tudom szor kérem a bocsánatát, és ezúttal komolyan is gondolom. Ez az egész olyan megrázó. Tudja, én is bajban vagyok. Tudom. Jól van, kezdjük előről az egészet. Mosolyogni próbált. Egyébként is javult valamicskét a lába. Maga tulajdonképpen nem is csúnya. Ó, hát... Uh... Byron szabályosan tökkelütöttnek érezte magát. Hirtelen elhallgatott, Artemisia keze pedig a szájához röppent. Fejük egyszerre fordult az ajtó felé. A folyosót borító rugalmas, műkő hallani lehetett a vezényszóra lépő lábak halkneszét. Lábak haladtak el az ajtó előtt, egy pár csizma pedig éppen itt verődött össze engedelmesen, hogy a nyomában felzűn az éjszakai jelzés. Gilbertnek sietnie kellett. Eldugta a szenzó vízort. Most először kívánta, bárcsak lenne jobb rejtek helye. A csuda vinni el híreket, amiért most olyan gyorsan jutott elhatározásra, és nem tudott várni legalább reggelig. Muszáj elszöknie, lehet, hogy többé soha nem lesz rá alkalma. Aztán hívta az őrség kapitányát. Olyan apróságok fölött mégsem térhet könnyedén napirendre, hogy van itt két öntudatát vesztett őr, meg egy szökött fogoly. A kapitány mordképpel hallgatta végig. Előbb elvitette a két üntudatlan ört, aztán odaáll zsírbett elé. Nem értettem tisztán az üzenetéből szír, hogy mi történt. Pontosan az, amit lát, felelte zsírt. Jöttek, hogy végre a letartóztatási parancsot, de a fiatalember nem engedelmeskedett. Elment, az űr tudja hová. Ennek nem sok jelentősége van szír, mondta a kapitány. A palotában ma éjjel egy tekintélyes személyiség is tartózkodik, úgyhogy a késői időpont ellenére gondosan őrzik. Innen nem juthat ki, ide pedig kifeszítjük a hálót. De hát hogyan szökhetett meg? Az embereimnél fegyver volt, nála nem? Úgy küzdött, mint egy oroszlán. Abból a székből, amely mögött megbújtam. Sajnálatos, Lord, hogy nem jutott eszébe, hogy egy árulással vádolt személy ellenében az embereim segítségére siessem. Jubret nagyon mogorva képet vágott. Mulattató gondolat, kapitány. Ha az emberei, akik számokat és fegyverzetüket tekintve is kétszeres túlerőben voltak, az én segítségemet igénylik, akkor ideje, hogy új embereket toborozzon magának. Nagyszerű. Most átkutatjuk a palotát, s ha megtaláltuk, megnézzük, meg tudja ismételni a mutatványt. Elkísérem, kapitány! Most a kapitányom volt a sor, hogy felvonja a szemöldökét. Nem tanácsolom, Lord, veszélyes lehet. Az ilyesféle megjegyzés, ha egy Hinriadnak mondták, egy sértéssel. Gilbret tudta ezt, de csak mosolygott, és ettől sovány arcán összegyűltek a ráncok. – Tudom, de én olykor még a veszélyt is szórakoztatónak találom. Öt percbe telt, mire a testőrök összegyűltek. Gilbret ez alatt egyedül maradt a szobájában, és felhívta Artemíziát. Byron és Artemisia dermetten hallgatták a halk zümmögést. Kétszeri megszólalás után óvatos kopogás hallatszott az ajtón, majd megszólalt Gilbret hangja. Hat próbáljam meg én is, kapitány! – Aztán hangosabban. – Artemisia! Byron megkönnyebbülten elvigyorodott, s már indult volna, amikor hirtelen a lány tenyerét érezte a száján. – Egy pillanat, vigyél bácsi! – kiáltott Artemisia, és közben kétségbe esettem mutogatott a fal felé. Byron csak nézett bombán, A fal teljesen üres volt. Artemisia elhúzta a száját, és gyorsan ellépett mellőle. Kezével megérintette a falat, mire annak egy darabja hangtalanul félresiklott, s mögötte feltárult egy öltözőfülke. – Menjen be! – súgta hangtalanul a lány, miközben a jobb vállán lévő dísztűvel babrált. A szétnyúló csat megbontotta azt a kis erőteret, amely mint egy láthatatlan pecsétként hosszában összezárta a ruha két szárnyát. Artemízia kilépett a ruhából. Byron közben átlépett azon, ami az imént még fal volt, és mielőtt újra bezárult volna, még látta, hogy a lány fehér, prémes köntös doba vállára. A skarlátvörös ruha gyűrődten hevert a széken. Byron körülnézett, és azon tűnődött, vajon a katonák át akarják-e kutatni Artemízia szobáját. Ha igen, akkor az ő helyzete meglehetősen reménytelen. Más úton nem lehetett kimenni az öltöző szobából, mint amelyiken bejött, és idebent végképp nem lehetett elbújni sehová. Az egyik fal mentén egy sorruha lógott, melyek előterében halványan csillámlott a levegő. A keze könnyedén áthatolt a csillámláson, s az a kis bizsergés a csuklóján csak azt jelentette, hogy oda a por nem hatolhat be, így a mögötte lévő terület csíramentesen tiszta marad. Persze a szoknyák mögé elbújhatott, és meg is tette. Durván bántalmazott két ört Gilbert segítségével, hogy ide eljusson, és most, hogy itt van, bebújik a női szoknyák mögé. A szószoros értelmében. A helyzethez cseppet sem illően azon kapta magát, hogy azt kívánja, bár csak valamivel hamarabb megfordult volna, és nem várja ki a fal bezárulását. Szemre való alakja volt a lánynak. Nevetséges, hogy milyen undok volt vele az imént. Miért is kellene őt hibáztatni az apja Vétkeiért? De most nem tehetett mást, mint várt, és bámulta a csupasz falat. Várta, ahogy a szobában felhangzik a léptek zaja, és megint félre húzzák a falat, megint szembe fog nézni a fegyverek csővével, csak éppen szenzóvízor nem lesz, hogy a segítségére siessen. Várt, és mindkét kezében egy-egy korbácsot tartott.